بابون تي ستر الميتي اند غسل هي دي بابي دا مسرج کر کوي چکلا یو انسان مرشي او غله غسل ور کولیش نو غسل ور کول کو تیم کی هغه پټي به حجابا کوي بینا خاص کر کمچي اورت ته او د ستا پتره عورت د نارينا د نا من تر زن غرونو پوری ده او د زنانه طول بدن ده مدا ونشکار کوله غوزل جہیرو ورگین په کار دي چاپش او به قال حدثنا ابن وسال امر علي او قال حدثنا حجاج بن جريج قالوا برضوان ابن حبيبي بن ثابت عن ناس ان عمر عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام فرمى الى تبرز مخك ركوا فخذك اخبل ورن ولا تنغرم غريلا فخذ حي ولا ميت قرند جندي او مريض ديوجنا بقحالك چكلا يوم لد وصل او داږي کومه حصہ دا ورتي بکاره چې د لاس نه کپڑا توشی او په باندې راخ کړي شي دا بغیر د کپڑے نه لاس ته کومه نه پر د ا د نبي عليه الصلاه <سؤال> والسلام اوقات چي پره وشو ظاهره خبره ده چې دای اورډي رلویه سانیحه او د د سانیهي په کې د صحابه کرامو برداشت کوو ګران کارو نو شرع دي چې کله خلق اراده وکړه د غسل د نبي عليه دی وی والله ما نغری زمونی په لا قسم نوپیانو جرید رسول الله سلام آیا منغه کارکو د الله پیغمبر من سیابې جامونه کما نو جرید موتان له څنګه چې منګه من جرید کوه په لړی نه اوره کپړې وباس ام نفس له هو یا منګی رسول الله صلی الله ورکو علی سیابو په دسیل کې جامع ده د دې په بدن باندې وی فلما اختلفوا كلجي ريوبه ممکه اختلاف راغ ال <سؤال> الله عليهم النوم الله پریواني هو خواجو حتا ما منهم من رجل ما منهم رجل نو پریو کی سوکسળે الا وذقنه في صدره مغرغثنا زنب اسینه کی وقت تاسو بخیری انسان له بیناس خبره شو نغرا زنه چې کته راځرندي داسې هر سما کل ما هم بیا خبریو کریو سرا مکلیمونی او خبری کونکی من ناہیت البیت ترپ دکورنا نیتا حاتی پی آواز وید حاتی پی آواز لا ید رون دیو نپوی دا من ہوچ دے سوکت خوا خبر داو آنیغ صلو النبی صلیم و علی سیابو نبی علی اسلام لغو سو دورکی پرای سالکی چپدوانی رجامی نبی پاس صلی الله علیه ته او رسول نبی اسلام لورکلو پتہ سال کې چې نبی اسلام قميص په نبی اسلام د پاس دی اړول او یوه بډ په پاست د قميص او مګلو ی هغه د قميص سره او غیر د خللو سننن لکه نبی رسول یې نه راخ په بدن باندې وذمو کلمسو کو د حدیث کې دا ګټه یې نه لې شي سی خبرامدار چې د یو هاتيفي او غیبی آوازو حتی پیسوک دیوی حواتی پل جن جدا دا جنناتو میو قسم کریشی او داد ملائیو کم کریشی خوکم خلق چه اغو شرکیات و تلاری کولاوهی ننو اغوویی دا خیزر علی دا آواز آوکر سلوی حیرانش چه او طرف تاویی چان بیار توڑ جوندی نیدی بل طرف تخصیص تا خیزر کئی الکا دمر چې خراب شنو راځي بهرحال دې توي ویبي आवाज دې مسله کې دا تنظیم شو دا غي نه پس بیا چې کله کوم خبرو کې اختلاف راځو صاحب کرام ته سب مسله جوړې ده له ځخه کومه پرابله و نه هغه د پاره الله او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې صلاحیت اچول او د سیادت او د مشری یو شان ولا بس هر خبر چې بیا د نو بکر صدیق رضا هو به احادیث ته خبر پرېښور او د غدری باندې خبره حل کړه مثلا د نبی رسوله قبر له حد شي کس شي دغه په سره او ابو بکر صدیق او کې کوم قسم خبره پیغمبر وکنده کیږي دغه ابو بکر صدیق وکړه چې راشي وکړي جنہ د وسنګي دې بسراو ډټوري خبرې پاتم دې خبرې کې به نه سره تم درسو مسله سره آی مسره سوي مړې چیرې هغه به وسلور کولېش پننوي جامه رړي ځاوي بلغه نو ایستې کې او نېز کپڑا و بارا چولېش غیلانی به وسلور کولېش البته امام شافي رہیما الله وای کی مړی له بوزل چورډې کې نبا غډړو جامو کې وتنه یې ستې کې هغه روي چې نه ستې کېږي جواب شافي سي د دې حديث استدلال نه سي شف غسلوه و عليه قميص نورېما جواب ورکي چو له نبی عليه السلام پجامو کې بغیر د استدلال نه نبی السلام خصوصيات دغه د خصوصيات نه بل سو په دې نه شقیاس ندین دادا لژنی والی <سؤال> علماؤ کلن مڈی لغسل رکی نو يستدل بی حاض الحدیث ان المیت اجزاغ غسل یجیب علی مسعورتو الیلی بی لفی سو بی علی یدی جامع با کپڑا بدلا سنتاوی و کانت آئیشت تقول و آئیش رضی اللہ نحاچ ویلی لو استقبلتو من عمر مستدبرتو کچری ماتا تا دا ول نه معلوم شوې د کار زمانه کوم چې ورسته ما تعلم شو ما غسل ویل نه ساو نبی رسول الله مغوصل نه اور مگر دا بي بيان ده تاسو خبر وچی شی نه نه معلوم ورسته معلوم شو نو دګي توجيه یو دا چې کدا ما ته پته یې چې نه پمره تخاون پر مر سنګه نه ختنه دید په زمانه کې او د دې د تبه زمانه کې د حاضر دا خاون په نکاح ازواج متہرات به اصول ورکړي بل چا یا کدا پته مرته وي چې نکاح د پیغمبر د بیانو بالکل نه ختمېږي دجلا قران کې ویل چې دا پیغمبر د بیان د ومد لپاره نم ارامی شي نگاه ته بنو شر ارامين ل <سؤال> مرحله لومت نو وسل بدوي بيان سيوبل چنه اور نام تو جهاد ما دي وي چې چرته مات دا ون معلوم معلوم شو نو هغه م دا خبره بعض ایسی خلقوش پاوخ کی غوط چمیں بیانی شروع کری وی چی نبی علیہ السلام, السلام چی اپاد شو مدائی شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کمپلارو آن دا خلافت کو مسئلہ کی الجاؤن و غسل داو تکبینو دی تیار نشو اور لرم پڑی کی نختیوار دا خبری کی دی پاوخ کی مدائی شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کماتر اول نمالو میں اگا چماتر رست نمالو شوال نو غسل باندې اور غړې نه ویله څو نو رماګر به بيان نه دي نه چمي غيان نو دي کې او ما طلب دا چې خاوند له غسل ور کولې شو خزه خاوند نه کوي زوجا خپل خاوند نبی غسل ور کولې شي زګه خاور مړي انسان نه زنا نه په جمهور سره خاورو کې تر پورې او بلاکث چې نه زنا نه مړي انسان خاورو غسل ورکو احنا جمهور جایز نه نه پورته جایز نه وي دلیل به جمهور هغه غسل ورکول د علي رضواني فاطمی رضوانه حد دوی जबाबدار چې خبره متفقنه نه چالي رسول الله تعالی علیه و غسل ورکلو دویم جواب نو چاور کلو غو تلو می ایمن ورکړو ډریم जबाबدارې چې عبد الله بن مسعود ټکره صبر شو ناغا انکار وکړ پالې نه وای چې دا نو مناسب ټولي ویره وسو ورکړو زکۍ دنا نمړ شي دکاسې د ختمي تاسو پوښتې مخه ونه خاوندې مرشي نگاسي د نه ختمي او چې خدمړ شي نگاسي دا خاوند ونه یادت دامه سره چرته چاوره دلونو تاسو غواړم پرم صلا وایو نو شهپور کیو سړی ودا ما سره چرته وایو مننه چې خزام خاون منشي نو د خزینې کا نختمی خدمت پتي رہی نو ati قياس ذکر چې خزام ملشینو خاون ومه دتي رہی نو ati کیو سړی و نو یا خزه بړاوه یو بلې سی واهږي دا تر به تر دې مليسي نماز مریدته یوهای تاسو شور جوړو غوښوارې جو تخزه چی ستایته دې تخزه یي په دې هېدره شور جوړه هرګه سره یادونه سره تاوبې چې ګل زمو سره دلت کې باب دې پری حدیث باندې باب ان کې فقوسل الميت فقم کې پیت پمړلې اوثل ور کولې شي اميات ير نه نه راځي چې داخله شوه محمد نبي عليه السلام کله چې وفات شو د نبي عليه السلام لور دا د نبي عليه السلام کمال اکثر شارحي نویداد نبي عليه السلام مشرل روا زينب زوجتو ابو العاص ابي راس زينب چې د ابو العاص بيبي و نهه وپاتلوه بعض وې چې نلینه کومي لیکن دغه روایت ته صحیح نه لري ځکه چې کوم کلثوم چې نبی علیه السلام فا اغم و نو بدر تستلیو نو اسمان رضی اللہ تعالیٰ محومی دیوہ نو سیدہ د زینم دو کم رویتنو کچی امی کل صوبن و اغر رویتن یاسندن ضعیب تی آیا چرتا راوي تا واحا مشاوید فقال نبی علیه السلامی <سؤال> غوصل و دورکی ادریز علیه پینزیز یاد دینا کچیز تاسو مناسیبو گانای دغان او غسل جوړ کوينه په بو بو ورکو یو ستدرین په بیرو ځالنه په اخرته کاپورن او اگر دوی په اخر دل کې کاپورو او شيا مين کاپور یو ستد کاپور نه غسل دریزنه پیندیا و دروست راويتم راځي بيدا ټول مسجد رو یو کنه یو ځل دو ځلا ندير وای په نه معلومي کې یو ځل دو ځلا مسجد رو اور سبی ما قرہ پر دین اغه سلام معلوم شوہ چی یو طاہر دې دغه سمخروت شي په دې سره د اطلاق نه نوځي یعنی سیدره بگی چوللی کاپورا چوللی کله چې تاسو پارو صحیح اذننی ما ته خبردار کای نو کله چې خبر شو پارو شو نو مو خبر کو نه بیر السلام اطانا نمک تیرا کرو خپل لنګا وی وی اشعرنها نزيدلی بسکی یا خدا دا ازاد تن لاندری تکي قال ان مالکタニ زاره زاره رو امو سدتن خلالي ندی ویت کتر وایتون دینه دلال کي خلق تبارك خاصی لیول فاصر د معصوم باندی چنانچہ نبی علیہ الصلات والسلام بناءن معصوم و داخل بعض طور د تبرک ددیرا بارک پھش او د کتاب سبہ کتاب اولباس کی انشاء اللہ وہ مشکات وی لبدی چنانچہ نبی علیہ الصلات والسلام تیوزل ہدیہ کیو لنگراغلو نبی علیہ السلام واغست او دا تیروتونو نبی رحمت الله تي د اوسو د رسول کچې دیتې ضرورت هم تیروتنه صاحب ورته د الله پر امر دارلغه ما دارک نبی رحمت الله می تاغه ورکوله نور صحابه کرام ته احترام دا ته په نبی رحمت الله د اوسو کچې ضرورت ای او دا د ضامپته چې نبی رحمت الله د سوک سوالو کې نو انکار نه کړي لته خونه کلاوي قسم دې له من که دا زود زان لواون دامی کپن لگی پلو جد کپن ای کپن كفن. نمی اغیر کپنش ایمان بخاریزی کرکری کن خدا دا معصوم خبرانده تبرک بی اثر المعصوم پایدشو تبرک سی الول دعام و خلق لباسونو پا خلاڑ و پری نشتا او بیدتیانو پاکیم چرای وڑای اب تبرکاتو کی چکم دیاند عظیم و شان بیدتی واسکت خود زور واسکت وڑا دید که خود دید کتیو مدرس دا از دیگی تبرکاتو می پی خود دید نزد دیالاقی چکم احمد رزا خان د دیگن لیدی پختنستان آراد اگو واسکت پاکیلتی خود دید الله دې تو سويته بروک انده انيش دا چې قرطو واه دې ته دا حافظه نه روات دا نه خپل خور مئاتين روات کوي شدناها، منغ مز گلوت دغا سر دغا نبیالی اسلام دره کونسای آروز طرح حاید، اوی، چه وززگ پر ناراسه ها منغ کونسای کلو دره سر دری کونسای او بیا منغ ده چوالو داغی نروس تا، مقدی میراسی په مخی طرف در سر او و قرنه ها دوانه طرفونه ده اینه، آمخی مه دیسی ترتیب سر کلو، یه یو طرف تا بل پلطور تا مخ طرف دمشا تلاوو ده کدا مسله راله چهو انسان مرشون در مر نفس داغه سرگ منزول داغه نکونه پرکول او داغه سنت برابر دا نری مصحب زمونگ پنیزبان دی امام شعفی محمد عصاق بن راوی داغو پنیزبانی کونسی کولوگ منزول جایز دیری دی حدیث نوستیلال نیسی زمانگ دلیل تازو هدایه کی ویلی ری اگر اثر دی چکم عبدالرزاق دی سوری نقل قدر انا حماد، انا امراهیم، انا ایشا انا ها رات امراح نیو زنانه دلیوان چه خلقو داغی سر گمنز وولو پا گمنز بانی ناوی علا ما <زمان> تو نسونا مئیتا کمولی تاز سر را گمزاوی او بل روایت تیعه تل بس المرع ادیره اولا سمعجل شعر زتیرتین على صدر فوق ادیره او ترتیب دیکھ من دور نشتی پاڈیشو دان نو داد و امیاتی اخبالا ملن نبی علیه سلام دادین نرے خبر شوی نبی اسلام سلام خبر شوی تقریضا غلو نتکتا اخبالا ملن نو دین ایستدال نشنی نوی کیلی طرح حد اسمه ابو كامل طرح حد اسمه اسماعيل وكامل طرح حد اسمه طالب من مستخدمت نام يا تيتا عبد الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم كتب ابن ابي داهمه ميامنها وموارد اللهم النبي عليه السلام دینه دا مستحب تر نادر روسل طریقې ځکول دې طرف څخه محمد بن داوودن طرف څخه هماردن ایوب بن د او صلوات نه دغه وصول کو په بیرو د او دریم چینو وبوی او کافور دا طریقه د خاتم بابن بالققد لدينا هوصو کله د مړي غسل <سؤال> وشي او الله غزن کدن او ذل کدن چې خبره ترلاسه شو جڑاګان نه جایز نه جایز وشي نو مسلمان له دا ټولو خبرو کې وتا دي کوي ها نبی اجازه کپن مسره نو کپن دا وسو جامي او کپن د سړیو خزه کې پرښتیو کويستا نو کپن نو کم کیږي دامي د کول په کار دي سیوا دا خبرزین که و ساتهی چی کپنه دا پدریخسی یو کپنی زررت کپنی زررت خو آغی تاوی و سبیا د دن بڑی دن جو سپس طریقه پڑش درم کپنی کی پایی ده کی پایی دو جوڑی جامی دن بڑی دن بڑی آغا کا لنگ لپا پوی او کا کمیس لنگ بی خو دو جوڑی او بلکه فنی سنت او دایمه او صلابت او پنید باندې درې جامې مې را درې جامې امام شافعي احمد په پنید په ټول او د امام ابو حنیفه بلکې د احناف په پنید لفافا او قميص ایزار قميص ایزار لفافہ دا وځي او قميص دي ویلله کله بیل استونه قميص په دې ميز کې به شي صورت امام مالک سي قنيز باندې بينځه جامې قميص ایزار د لفافې ایوه سائم امام پټکه دا بينځه جامې تشینو امام مالک سي پنيت طریقه داږي دا نه کانو کله دې مړی اوصل ور کوي پری کوم د عمر رسولي خلقو نه استللی مړی و به نه کړي دا ګټل چې کله دې عوام سمي لاوښ نو ټول عمر رسولي واجول اول با عوام چې کوم دېنو چې مړی له اوصل ور کوي نو دا به شي د ټي پددري یا لوتي بوغوري څنګه به دې کوي په دې کوم الله میراث پستیجا څه کوي او خس دا وتی بیا به ګنورم ستیږي او تاسو بریښو کوي چې وداغه طریقه باندې ورته لخوا لیکل کېږي چې باچا ولښتي پوزک نشي او صف اعصاس ظاهره سپايده مېدا زم وجود تو لم ندول ټولم دوال امباسي د خبره کړی نه چې د هې طرفه پردې شتاب ولې زنيش په ودا پر کتشي پهابل طرفه وينې د به اختلال بعد غنی یو کټبې یا سیزم کچو سو نه باقي باول تصفه په خورکې په پاسه ای خور خورکې په پاسه کمیز خور شوي موږ دلته غریب خلاص کې نه شیواله نو دا برا پروت به کمیز کې و یا نن واسه کمیزي برځ کې سړی لاندې او پرځي څنګه نه نووځي دغه غلمني او لا تر ودا غریب چراغونی نده غوونه نو بیا ایزار چې دین ایزاربا داګه سره په سمخري سره وای په خیتر طرفه پاسه بیا له پاپا دا وای ایزار خلګه غوډي دا اول قمیص هغه نه سره په سره وای خی د پاسه کې دا خی طرف د بارش ده د مړو ترجه می ذکر دي دا اخوانه بدل لازم وي زکول نگه جسوک با امامشو نو مڈی و طول آغای انزل. هاں؟ سنگا؟ و امامتی تو رب الانت جان خبردار بشیو. پر تا امامشوی تالیب جان تو بغار بشیو. دا پورتی سفیسو اغبداللہ پانی سی پسیویلی. نو دا زری زکولو چې یو ځای کې مسوکی امام کېدو چقړو کې ناول <سؤال> به دات په خلکو کولو چې دمړی لاملر معلوم دی یا او بالکل څنګه په کښبه دي تور نو دا دمر لامل بول پکې متا تو خیر لامل بول مکو وي چاله خلکو ته د جابر بن عبد الله نه هوند راوته غته نه بیره سره نو که نه اوه تبه يومه نه بیره سره فدوی لري او رزه نو ذکر یو ترې دا صابون چې پاتشیو کپن شیو پېو کپن غیر ټول نوم دکی لیلن او د پنشیو د شپې نو راتل نبی رسالتو سلام منه خپل نبی رسالت د پنکولو د سړین د شپې حت یصلی علی ترې چې مصفینې شه مگر که مهتال شي شه د تا او ویل نبی لازم کلیجه کفن کپنج... یو کس ته تا... کفن کوي یو کس ته ضرور دا کفن خشتو کی خستام داده چې دا غرس سنت طریقه درې جامي راغړې پاره وشي اورنګ پنبه تر دي دی حدیث کیو خبر رااله چې شپه په کفن کولو نبی رسول اسلام عليه السلام منع کړو کنه چې ناسنی بصریه مدا مزوب دې چې د شپې مړخول جایز نه جمهور په دین لري خیر جمهور رست و راشي بابو د پنځم ليل شپې د پنځم کول ځای دی بلکې د نبی رسول الله السلام د پرم د شپې شو د لویو صحابه کرامو د پنځم د شپې شو فاطمه رضی الله عنها د شپې د پنځه یو فاطمه دلته د نبی له السلام دا زورنه، نه د زور نه د شپې په د پنځه نه دا په دیواني واټ د بغیر د جنا دینه خښ شوی و. یا د دې مزدون کې به کمو یا د څه چې په اعتمادي طریقې سره د تپین بری نه میر السلام خپښ نور ځای ګر صاحب بابر داخل شوي نو میر السلام حبری جامع کې د یمن دا لیکن اسی کرے خوی مے دنه بیر دا نا ا هی بری لکرست حدیث کی راضی لیکن عامه واپس شئی هوا خا یہ کلچو پاسیو په تاسو کې او طاقت یې ديري کپن شي پجامې هي بریږي دالګو داون دي جامې دی دیوځنه بازي او لمحو نسبت کړل دي احناب چې دیو پنې باندې هي بری جامو به تر او نه دي صحیح نه دا بلکې احناب هم بری خیر سپین جامو به تر سپین هو هي برجو نو دا اواختی بهتري لباس حساب یې نداله <سؤال> دې نه دي دا خما خپل رنګ کې ګرځي چې په نن پاکي بهترو دغه ترې یو ورشه وي نو په خپل نه بي له زموږه راضي چې بيذن په ثلاثه اسباب ایمانيتین بيس پنیجامي سلام نبی رسول الله مخکم تسویل دي چې تاسو پنیجامي چکم ده نو په لمو ده او مریم تمداور او دا حبلی باس نبی رسول الله کپل عبد الله سره په درې جامو یمنیو کی او پاکی چې کمډین او قمیص نو او نه به چې امام وا د دې نه سیلال نه ولر نه امام محمد او شافعی سب چې درې جامې د مړی د پارا به تر دی خټوري ولی پاپی وي قمیص وکي نه نبي رسول الله دې دنه بينه صلعت والسلام کپن مبارک روایت کې خلاف تي دي قرار چيله په خميس لیکن رو عبد الله عباس کې روایت ته باق رازي او قميص هلذي ما طفي او قميص هلذي مده کې تدبيق امدا سره شروع روایت زعيب ته او دلت چري قميص نو معنی اغه قميص نو کم کې چې رسول الله فاطمه يو یا ا کمیس نو کمچي ژوند دي او نه موږ ماوي دي دا بنوي کنه کوم کميس وي شاغال سي دا مړو کميس ور کوي نو را فقير کميس نه کميس خدایچ باكي لستوني دي کې لستوني نه غندل شي دا غندل شي نه داسې دي استلا او انقلاب دا کورسپل بزه به کی کو یعنی تار نوی مداشی نامه ته ذکر شو دو جامو کو بور دین هبره یا و بور او ساده د هبری ناغي وی چی دا ساده وړه شو لري کینو رات کلو په نه نه کوره مې سمګره وړه او دیوژن رات دو پټم کی دین خلکو لیدره زکه وچنه مې سم په کفن کیو دا او په دیوځ باندې توګانی چې احناب تمه څکلې چاوي سره بارہ سنت علماء باور باندې ترید کړی نسبت صحیح نه لري احناب کپن ګړښیو ندیلې زراتو جامون پدری جامو نجرانی الحله جوړا چ توبان دا دوجاني جوړا ربچري نو دا یو صادربر او یو لاند یا کميص او پرتو یا کميص او لاند و کميص الذي مات بي او کميص النبي اسلام چې نبی اسلام په کې او پات شو لیکن دا خبره صحیح نه ده دی روایت باندې کلام دی لگمر کتاسو یینو چې نبی رسول الله چه وو ناغل هوتل ور کړ شو و عليه قمیصو باقی خوبه نهخ کړ قال ابو داود قال عثمان بن اسرات اسواب حل حمرا وقمیصه الذي مات في داس الفازویل له استادان مصنف ناغل فاض ذکر د عثمان بن ابي شيبه با مقرایت بالمغالات القفن باب به بیان نگرایت نگرانوالی کی په کفن کی چې کمن بډیر قیمتي ناز دي بلکی درمیانه قسم چې نه بيخي بیکاره نه بيخي اعلی درمیانه به دي کی داهنه عالیه زمام مستریب لی رضی اللہ <سؤال> ک ک داسې پ راځی چېکر مل الله و چېور د پار ل لا را ځي وی ک دا نوکته ده چې له نهونه چې کم س کرامدي نوپغ باندې بیاهیت دور راغلی دی انداز چېغ تدي سااب نهدي پ شو اووالی له با دا څه وښنه دراغله چې دا غته تندې چرتا بل تر په تخته شوې باندې ونه کرم الله وجهود دربارو قال ويندو الله توغه لا توغاله په کفن پس غدا مجهول سره داره هو په دې د سودرزي چې څه غدا مجهول شون دا هو نس دي <الا> <fanyin> <fanyim> <ogramana> <yugala> دیو جنہ بعضی شریحین ویہا چیدہ پر اصل کی لا یو غال لارے بعضی نسخو کشتے او بعضی وی چیدہ پر اصل کی لا تغالی معلوم سی غلط مصدر دے لا تغالی نشتے گرانوالے پی کفن فکفن او کلا یو غاله شي لکه موها شيخ محمد عوامي تبم ذکر کړی به اساس اشکار نشي لکه ما ورې دغه دې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فرمایله لا تغالو کل کفن تاسو زیاته کفن کې هکوي فإنه يسلبهُ سلمًا سريع دا کفن ويسته شي د مرنه په ویستلو جلد سره د زړه ختمي نه ګنډا ومه د پارا د سري او نو د دره په څیر محمد بن او تيا د تيا نه د وي نه په نه ما کول <سؤال> نه ونه په دې نه نه کوله د نه نه د جابته خباب رځاو هي چ مو صحابي قتل شوي پورز د وحدو او نو د دره پارا کپن الله ن ميره مغري او برغونت چادرو کناو منګاي زغته نه بهار تو کرچو پټو پدي سرد خرجت رجلا و تیمدوان خفی ندام و ایزا غطوی نارج لئی کلوی جمگا پتاولا دوانت بی خرجت راسونو سر نو فرماید رسول اللہ صلی اللہ سمغتو بیارا سو پتکی پری بانی سردنی غطو بیارا سو جالو اگر زوئی علارج لئی منال ازغر دو پدوان خفو ماندی منال ازغری رسرگڑینا دیو آخری قبرون کی خلقات چه دا کپنی ضرورت <تصف> او دې کې صاحب کرام د ژوند ذکر مو شو تدیر د مشقت ژوند مصعب بن عمر نو نوحره باریکې دکل د قریشیو او دات د تیراکی بیر خوش پوشا کو خوش خوراکو او د دمورو پلار وځره پر اړيره چې متک پلار او ته یو پرمالدار امه امر وره جوړولې او چې کله په اسلام کې داخل شو دا ځینقلام الله پر کې راو څو چالی ذل او ترنهو پرمایي یو ظلم په مسجدینه بوي کې ناسو او مصابر نه هو داسه روانو او دې کپړو ته پی وندونه لګیدل ټوکړې لګیدل چې د بیرې سلام او توکاتو نه په جړاش نذیر خلک په جړا دته بری غریب په غریبه نه دا جړا دته پرې نه خلاف او چاله په دې کې څنګه انقلاب راوغه اغه جهیلتو خلک سب کوله وست اسلام په جوه نه کم هته ورس بدر کې د شرکت کله او کښې شیو نو دمر سنو داغه ړې په کپن برابر په شوی نو دغه تختی شو خ چمړی شي خاون ورته نه شي ک شو خ چمره شي خاون ورته نشي کا چې بل پا جوانکی دا کتل پوراو او الله دی جنت تبوز یادتی بیا بز تبویوی پا دی شرط جیسی خواهانی پا دنیا کی تنکڑی خلید <emergen> راوزنی ام مولیسی بچلتا مسئلہ کڑو په کوستان کې چی دا دنیا دا خز چین و دا, دا جنت خزو چی کمده سردار بای ما کوستانی موتا پاک پاک پاک پاک اصطلاح که چا مولی صاحب مگدل تسپیگ موز راوز سیلتیم پی مولیسی خوراب مګ <مانگی> یې دل دي تنگل اتره له سالته د نور سردار کې چغم خراب کیره میرا دښنه دي دیالتي هغه د خبره ده همدار چې دوه نیکتي پاو کېو دا مونږه په څورت بیا نورم غوړی ښیرل کفن ال بهترین کفن جوړا پتہ سم کیچ حله سوې دو جامی دو جوړي جامی ايشګال جوړ شو چې مخه ہوئی چې سنت کفن سور لیکه دل کې سوې توې دا جواب او توګه تاسو چې دا خیريت دي مدا پېتبار دا کپڑے واحد سره ویځي جامې سر دا خیريت په پېتبار سره ده دا وی په پېتبار سره ده د ثینچ غنیمت مکمل دې کې خیريت او ور او هي القبش الاقره هغه چې کروروي یو خداب حسین المنظر ده زم دلک چا قان ذکر دی پیغمبر اسلام مهتروي